Поряд сидів Андибер з їхнім дитям на руках. «Слава Богу, хоч він не вдає із себе гейшу», – подумала Маргу. «Я б цього не пережила. Очевидно, він біля мене на правах улюбленого чоловіка. Ха-ха-ха!» Зненацька в залу вбігла молода атлетка – і завищала турки в місті Почалася паніка Ховаємося у підземелля монастиря Скомандувала матінка Єсидора. Марго швидко Проте з почуттям власної гідності Рушила за нею Довго йшли прохолодними темними лабіринтами Десь і я вже це бачила Зауважила Марго Назустріч вискочила п'яна істота і упала на землю. «Хто це?» – спитала Марго. «Та це Стевко Нечемний», – сказала матінка Ісидора, переступаючи через нього. Ну, його до біса. «Ух, шайтан!» – почулася іззаду. Марго обернулася. «А ти що тут робиш, Ахмеди? Чого у'язався? Ану марш до своїх!» Але той навіть оком не змигнув, а сопів носом, доганяючи андибера. Нарешті вдалині зажевріло світло. «Ми врятовані!» – сказала матінка Ісидора. Усі опинилися біля дверей, замкнених іззовні. Всі стали гупати в них і кричати. Через якийсь час двері відчинилися, на виході стояла Віка і, жуючи жуйку, отетеріло дивилася на те, як, здавалося б, поважні і шановні люди гупають у двері погреба зсередини. – Як ви тут опинилися? – спитала вона. – Ми б самі хотіли про це дізнатися, злісно пробурмотів шеф, обтрушуючись. Дорослим мудрим людям було соромно перед дурним важким підлітком. Усі, не дивлячись одне на одного, рушили до хати і стали спиратися в дорогу. Розділ другий у райцентрі відбувся. Телефонний зв'язок зі столиці Виявляється вже тиждень Знавіснілий американський бос Намагається добитися до них І повідомити Що замість запланованого ними Придніпров'я Вони повинні вирушити До запланованої ним Галичини Звідкиля була родом його бабуся Шеф навіть не скривився Покірно рушили до Києва на тижневий перекур. Удома Марго застала знайому картину. Чоловік із нею не розмовляє і збирається на курорт. Свекруха нервується і рветься додому сапати картоплю. Малий хворів усі роздратовані і пересварені. Після довгих переговорів через перекладачів, старших синів Максима і Сергія, чоловік погодився узяти їх із собою на море. Свикруха їде додому, Андрійко із температурою кинутий на Марго. Отак і завжди. З хворими дітьми Марго лишалася сама. Було страшно. Охоплювала паніка А раптом дитя помирає Проте не було кому віддати частину клопотів І не було кому поплакатися Не було кому просто взяти на руки хвору дитину І дати Марго годинку спокійно поспати Стало прикро і самотньо. У квартирі стало порожнє Лише гудів холодинник і цокав годинник Андрійко горів у жару